פרק ז' ויהי כאשר נבנתה החומה ואעמיד הדלתות ויפקדו השוערים והמשוררים והלוויים ואצווה את חונני אחי ואת חנניה שר הבירה על ירושלים כי הוא כאיש אמת וירא את האלוהים מרבים ואומר להם לא יפתחו שערי ירושלים עד חום השמש ועד הם עומדים יגיפו הדלתות ואחוזו והעמד משמרות יושבי ירושלים איש במשמרו ואיש נגד ביתו והעיר רחבת ידיים גדולה והעם מעט בתוכה ואין בתים בנויים וייתן אלוהי אל לבי, ואקבצה את החורים ואת הסגנים ואת העם להתייחס, ואמצא ספר היחס העולים בראשונה, ואמצא כתוב בו. אלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, וישובו לירושלים וליהודה איש לעירו. הבאים עמזרו בבל, ישוע, נחמיה, עזריה, רעמיה. נחמאמי, מרדכי, בלשן מספרת בגבי, נחום בענה מספר אנשי עם ישראל. בני פרעוש, 2,172. בני שפטיה 372, בני ארח 652, בני פחת מואב לבני ישוע ויואב 2818, בני אלאם 1254, בני זתו 845, בני זכאי 760. בני וינוי 648, בני וווי 628, בני אסגד 2,322, בני אדון יקם 667, בני ויגווי 2,067, בני עדין 655, בני עטר לחזקיה תשעים ושמונה, בני חשום, שלוש מאות עשרים ושמונה, בני בצאי, שלוש מאות עשרים וארבעה, בני... בני חריף, מאה שנים עשר, בני גבעון, תשעים וחמישה, אנשי לחם ונטופה, מאה שמונים ושמונה. אנשי ענתות, 128, אנשי בית-עז מוות, 42, אנשי קריית-יערים, כפירה ובארות, 743, אנשי הרמה וגבע, 621, אנשי מכמס, 122, אנשי בית-אל והעי, 123, אנשי נבו אחר, 52,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 בני אימר, 1,052, בני פשחור, 1,247, בני חרים, 1,017. הלוויים, בני ישוע לקדמיאל לבנה להוד היבה, 74. המשוררים, בני אסף, 148. השוערים, בני שלום, בני עטר, בני תלמון, בני עקוב.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 בני פסייח, בני וסאי, בני מעונים, בני נפיסים, בני בקבוק, בני חקופה, בני חרחור, בני בצלית, בני מחידה, בני חרשה, בני ברקוס, בני סיסרא, בני תמח, בני נציח, בני חטיפה, בני עבדי שלמה,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 גמלים שלושים 435, חמורים 6,720 ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה, הטירשטה נתן לאוצר זהב דרכמונים 1,000, מזרקות 50, כותנות כהנים 3500 ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרקמונים שתי ריבות וכסף מנים אלפיים ומאתיים. ואשר נתנו שאלית העם, זהב דרקמונים שתי ריבו וכסף מנים אלפיים וחותנות כהנים שישים ושבעה. וישבו הכהנים והלוויים והשוערים והם שורים, ומן העם, והנתינים, וחול ישראל, בעריהם. ויגע החודש השביעי, ובני ישראל, בעריהם.